Välkomna till avsnitt nummer 34 av Good Luck Helfan. Mitt namn är Marcus Persson och vid min sida har jag Kristoffer Annelin. Tjena! Tjena det! Och nu är vi själv igen. Ja, Nu kommer det här sig? Ja, det är lite delvis mitt fel och sen är det delvis skoluniversitet... Eller skolstart... Eller låtså fel att säga, skolstart... Universitetsstart. Ja, så, ja. <laughs> så många av jag... Fråget har fullt upp med, ja, universitetsstart just nu. Ja, jo. ja, men så är det ju. Det är, ju. det är ju början på hösten så att säga. Så att det är ju inte så konstigt kanske. Nej, exakt. Eh, men jaha, vad har du gjort i veckan i Spelväg? I veckan i Spelväg? Det har varit väldigt mycket WoW-preparations, skulle jag vilja säga. Jag har äntligen loggat in på mitt WoW-konto och... Eh, Styrt upp lite grann. Okej. Okay. Eh, sålt lite saker. Köpt lite saker. Sålt ännu mer saker. Jag har spelat AH helt enkelt. Väldigt ah. mycket sånt. För att försöka jobba upp lite guld igen. Eh, det har väl inte varit det bästa. Eh, eller det mesta. Så att jag har aldrig varit en riktig... Jag har varit duktig på farma. Men jag har aldrig varit någon som haft mycket pengar. För jag brukar bränna det ganska fort. <laughs> okay. eh, men... Eh, ja, nej så att eh, jag har... Eh, Kört mycket ah för att preppa lite och så jag läst på lite vad jag ska, vad jag ska satsa på. Jag, ska, jag tänkte spara shaman om den här eh, vändan, eh, vilket jag aldrig har gjort. Mm -hmm. så jag, jag var tvungen att dra igenom lite Youtube-videos och lite text för att det var helt nytt för mig. Ja, eh, Icy Veins brukar ha bra ja. enkla guider för rotation och sådant. Eh, ja för att man eh, vill läsa på om sånt i alla fall för, för Shadow priests, eller präster i allmänhet. Där vet jag då att guiderna är klockrena. De ja. är en duktig, duktig skribent för, för den klassarollen i alla fall. Nice, nice. Jo, det jag har små 20 kollat där också. Det, det är så väl bra ut. Det är så svårt att, att veta vad som är bra riktigt om att allt är balanserat. Eller inget är balanserat för level 100 i princip så att man. Mm. Eller framförallt inga. Allt man skjuter på nu är liksom gammalt mm, Man har inte fått skjuta på någon ny gubbe Så man vet inte riktigt vart man ligger Damagemässigt. Men rotationsmässigt har jag fått till det i alla fall Så det, det känns bra Yes uh, är det Vilken speck tänker tycker du köra? Jag tror det. tror det brukar sluta med att jag kör Någon sorts healing spec Så det blir väl en rest, restrospeck på, okay. Men ja, ja. Nu när det är levlingsdags så blir det väl Elemental och eh, Restro. Lite beroende på om jag spelar med någon eller själv så att säga. Mm. Men jag brukar hamna i healing healingfällan. Jag <laughs> tyder det ut bra där visserligen. Men eh, man får snabbt köer om inte annat. Jo. Det är folk sviter igen. Det är bra. <laughs> eh, på tala om, om ja, Legion. Wow, här. Jag fick, jag fick min musmatta idag. Du fick din musmatta för ja. 800 kronor? För, ja, för 900 tror jag det var till med. Oj. Eller Yes. <laughs> ja, det kunde ha sagt. Jag har en oöppnad eh, Dota 2-musmatta här som du skulle kunna ha fått för halva priset. <laughs> <laughs> Jasså. Men jag har som, som någon sorts eh, tradition faktiskt, eller vad man ska säga. att Jag byter ut min min musmatta vid varje <laughs> uh, Collectors av från Blizzard, eller man ska säga. Ja. Jag hoppade jag över i och för sig Overwatch, för att, ja, det tilltalade vi inte riktigt ordentligt mm. för att köpa. så Nu senast hade jag ju... Ja, det var nog förra World of Warcraft-expansionen jag hade som musmattat tidigare. Jag tror jag hade någon Diablo ett tag där, men jag gick nog tillbaka till WoW. Till ja, ah, Diablo-mattan var inte riktigt bra. Nej, så är... Exakt. Eh, men nej, jag fick spela idag och, och har knappat in, in koden så jag är, är redo eh, imorgon. Härligt. Vi spelar in på en måndag den här gången istället för en tisdag så att vi ska kunna spela ostört. Ostört imorgon, precis. Ja, det blir så jobbigt att spela och podda samtidigt. Exakt. Det har aldrig varit min riktigt, riktigt min grej där, men jag har två saker samtidigt. <laughs> Mm. Ja, ja. Men eh, har du preppat någonting eller har du... Nej, är på lugn sidan? jag är väldigt lugn. Jag funderar på att aktivera mitt konto nu här ikväll och logga in och känna lite. Mm. Mest för att se vilka addons och sånt som funkar eller som jag ska ta bort och sådär. Ja, det är det eviga ädon grejen Ja, jag funderar på om jag ska försöka Köra så, så clean som möjligt Kanske ha Ha en damage meter För de kan ändå vara rätt jag att se, titta på, kan jag tycka mm. Men annars så, jag tror jag ska försöka Som sagt, köra så, så clean som möjligt Alltså Inga, in, ja Blizzard uvit, så, så att säga Ja, precis Ehm uh... Nej, så det är ja. Ja. Så långt jag har kommit i tankarna om om WoW. Ja, ja men du har ju börjat, men du har kollat in Shadow Priest så ja, har ja, jag, exakt. Jag har, jag har läst jag har läst på på Iceveins och jag har läst mm. på om, om om Shadow Priest och hur nya rotationen funkar. De verkar ha gjort det lite enklare i, igen. De har infört någon ny Insanity-mätare Som man ska hålla reda på dock Men det verkar som att Dotsen är Jätteenkla att hålla uppe Man kastar dem en gång Och sen så är det en annan spel man kastar Så, så vad heter det, och Refreshas Dotsen ja, Så de verkar ha Så det hjälper att få, få Koll på det så Ska det nog lösa sig. Vi har även kollat in Simulation Craft, men, men de har inte uppdaterats till senaste versionen. Men det är väl komma, komma ja. när som helst. De väntar nu bara på det sista säkert. Ja. Ska... Se, se att grejerna stämmer mot betan typ. Ja, men ja. exakt. Så så det är där jag brukar sno, sno späcken rakt av från mm. Craft och sen uh, rotationen, ja vi brukar läsa deras rotation där också men, men det är ju mycket enklare att läsa läsa rotationen på Ice Veins uh, det, det är som ja, han har skrivit det bra där så har det varit som, mm. så enkelt uh, och där har de ju inte han, har, han som skrev den artikeln om, om Shadow Priest han, han har när det kom till speck hennes, eller ja, talent choices, ja. han har mer sagt, ta absolut inte den här, men du kan ta den här eller den här. Han har, ah, som, ja, inte, okay. han har som inte gett ut en, vad heter det, cookie cutter, just det ja, just det. Utan, utan han har som, ja, lite baserat på, på hur du vill spela så kan du ta den här eller den här. Mm. Ja, Talents sådana verkar vara lite byggda så Att de kan vara väldigt situation, situations, ja, situationsbundna Så att säga Att du skulle lätt kunna På en boss skulle du helt lätt kunna byta speck eh, För att den passar bättre mm. I alla fall mellan vissa grejer ser man är man ganska såhär ja, situationsbundna på något vis Är en boss på ett visst sätt så kan du utan problem Byta till den där för att få det lilla extra Ja Det är någon talent här för mig Som är lite mer, är lite bättre för AOE-grejen liksom. Och är det en, ja, en boss med mycket ads, då är det, kan ju den talenten vara den som hjälper till, helt enkelt. Yes. Det, det, de har kommit lite, lite vart mot när de släppte spelet, när det var den där klassiska talent-treat med, med olika grader, du spekade. Eller ja, vad var det? En av tre eller en av fem var det väl oftast? Mm, spekade det, ja. Nu är det verkligen så här, du får lägga ut, vad är det? Ja, en av tre på alla, men du kan inte liksom buffa talentsarna. De har, ju, de har gjort om ganska mycket, kan mm. man säga. Men det är väl nice, eller något, jag vet inte. Vi får väl se vad det ja. blir av det. Yes. Det är något spännande. Uh, jag såg att han hade banat massa in eller de hade gjort om raid. Eller de har indirekt förstört en del raid uh, i UIN, så att säga. Mm. Eller add-ons. Uh, Sådana där, stå inte för nära. Läraren står Stå 20 yards ifrån, annars lyser det rött. Till alltså... och får du inte ut eh, positionen, din position i, i, i dungeons eller raids. Det vill säga att du får inga koordinater som du kan läsa av vart gubben står. Okay. Så att du kan inte mäta... Ja, Du kan helt enkelt inte göra ett, ett add-on som säger att du står för nära eller du står för långt ifrån. Mm, jag vill minnas att de försökte göra något sånt där tidigare också. Men då var det, mm. kunde de gå runt det för att man kunde så här. Eller vissa klasser hilar kunde så här kolla ifall ja. deras spel nådde en, en kamrat eller inte. Fast då, ja, var ju, fast då visste de ju bara att. Ja, de visste ju inte. De visste ju att du, du, du nådde den kompisen. De visste ju ja. inte hur långt det var till den kompisen. Ja, mm. den visste att. Den visste att kompisar inte var mer än 40 yards bort, kanske, ifall ja. spelen bara hade en räckvidd på 40 yards. Men oftast är det ju 10 yards, eller att, ja, något sånt. Alltså. Mm. Så nu är det alltid 10 yards, för att det är ingen spel som är 10 yards, så då kommer Nej, det <laughs> för att lösa det. Nej, ja, men tydligen så hade de gjort det, för att de tyckt att vissa add var liksom för kraftfulla, man behöver inte spela längre. Mm. Och det tycker jag är härligt, det, det gillar jag, det välkomnar jag. Det var bättre för, tänkte jag säga, men på något sätt, då kan man göra en på ett annat sätt också. Då behöver de inte ha 400 saker som händer för att du har ett add som ändå hjälper dig. Alltså, ja, vissa bossar här senast har ju varit löjliga, det har ju sprutat grejer åt höger och vänster och man ska bara flytta sig. Ja, det känns som att det är mer är bara. de har bara fyllt skärmen med spel och saker du ska akta dig för, för att det ska kännas svårt på något vis. Ah. Och så har du ändå ett add som bara, ah, men gå vänster. Ja, ah, men tack. men var... <laughs> ungefär, det är lite överdrivet givetvis, men... Mm. Jag tycker lite skärmen är ju ändå att få spela själv. Men uh, Deadly Boss Mods, Mods. körde du det? Mm. Den... Uh, jag har faktiskt... Jag körde den inte här senast när jag spelade så mycket. Men jag har ju... Jag spelade ju inte WODs jättemycket, eller ja... War... Mm. War... Warlords eller Draenor. För det är bara uh. timers, eller bara bara. Mm. Mm. Ja, men precis. Men det skulle de väl, det var ju som okej, okay, det, ja. det som. Men det är väl inget större problem. Jag vet när vi spelade som mest så hade vi någon som gjorde timerserna. Eller jo, då, gjorde fanns, timerserna. då fanns det ju väl inga addons. Som, Nej, precis. Eller? Inte sådär. Ja, det är boss de var ju, de kom ju mycket senare. Ja. Så då hade vi ju en kille som, ja vi satt ju, man satt ju helt enkelt och tajna grejerna. Och räknade. Och det var, jag tycker det är, det är lite skärmigt samtidigt. Nu har ju inte alla mod -kunskap eller intresse heller, så att, då är ju Deadly Boss Mod en enkel lösning. Precis. Men det beror väl lite på vad man, vad man är ute efter. Yes. Ja, har mm. du lagt ner No Man's Sky? Uh, nej, absolut inte. Det, eller, nej. Jag har inte spelat det, det är bara så. <laughs> jag har bara blivit så här, nu har jag tog över lite grann. Jag har varit inne i No Man's Sky någon sväng här. Och flygde runt lite. Uh, men jag har inte spelat det så aktivt som jag skulle vilja. Det var bara att... En sak har tagit ut den andra, ja, det, är, det är lite så här klassiskt. Men jag har ingen, inga planer på att sluta spela, utan så fort jag har lite tid över, så fort den här grinden till 110 i Volvo är klar, liksom, så man kan spela det på en måttlig nivå. Då <laughs> kommer jag nog gå tillbaka till Nomen Sky också och känna på det, för att jag är inte klar på långa vägar. Mm. Så att, ja, absolut. Du då, kör du på. Jag har också lättat Inte, inte slutat helt Men jag har definitivt lättat på, på gasen Eller vad ska jag säga mm. Jag Spelade Tills Ja, jag spelade tills ja, jag tog då Platinum trofén på Playstation Och sen mm. så Ja, spelade väl lite tag till På, på min stream Sen så... Ja, har jag gått över till andra spel då, på, på streamen så nu spelar jag bara Norman Sky såhär... Uh, chill i, i soffan. <laughs> jag läste någonstans, eller om det var något rykte någonstans om att följer man Atlasvägen så är det 10 10 Atlas som man ska, alltså, man, man ska träffa på innan man är klar med, med den vägen. Och jag har det det. träffat eller stött på stött på Atlas Interface heter det väl Atlas, mm. ja något sånt där jag stött så. på den åtta gånger tror jag okay. så jag, jag det senaste jag gjorde var typ flyg ner på en planet enbart för att hitta material och crafta warp cells, eh, och sen bara upp, upp i rymden igen och så warpa fem system och direkt utan att ens kolla på planeterna utan bara direkt så här warp <laughs> ja. mot eh, nästa atlas och sen så ner på en planet och crafta nya warp sen så här, upp igen och så bara mm. rakt, raka spåret mot, mot nästa atlas. Så det är mitt, mitt nya du ska ha 10 Atlas, helt enkelt, ja. eller besväckta. Ja. ja, om det nu är det som gäller. Ja, det var ju bara någonting jag läste i förbifarten. Jag vet inte om det var sant eller sådär. Men det är mitt, mitt delmål just nu. Att, ja, just. att klara av, eller klara av, ja, men fixa Atlas-pafen. Mm. Men då har du gjort det i alla fall, tänkte man säga. Då är det ju en, en bock. Då bara, en grej avbockad. Ja, exakt, då har du bara fara till, till mitten kvar. Det kan inte vara så svårt. Mm. Nej, tar <laughs> det bara tio. Ja, det är mycket grind där mellan. Många warp drives som tar. Oh. Och så vidare. Eller ja, warp fuel. Vad heter det? Warp. En warp fuel för att, mm, ja, för att ladda. Ja men, ladda upp din warp drive. Ja, helt enkelt. Ja. Så det är väl där jag är. Jag har... Ja, jag har inte uppgraderat mitt skepp så mycket uh, Ingenting alls när det kommer till Warp Drive uh, okay. För mitt skepp har inte så många, många rutor Så jag tänkte att ja, ja, jag ska nog försöka avvakta tills att jag kan köpa ett, eller hitta ett, ett bättre eller ett, ja, ett skepp med, med mycket fler rutor Då ska jag berätta en sak för dig Som du kanske redan vet du hittar aldrig skepp som är mer än vad det är, typ fem rutor än vad du har ett skepp för tillfället. Ja, för mig, du faktiskt inte ja, ja, det någon. kanske är så. Att, ja, kanske, inte, kanske inte i podden, men jag, du har äh. ändå nämnt det så här. Nej, men precis. Du kan aldrig liksom hitta från att ta ett 21 där, du kan du inte hitta ett 48. Så det blir så här, stegvis hela tiden. Mm. Vilket är säkert bra också. Men jag visste inte det. Och jag har satt, jag satt väldigt mycket så här, bara, ja, men jag väntar tills jag hittar ett sjukt bra. Bara, vad jag hittar? Ja, men du vet, man hittar bara de precis närmast då, i Slotts, mm. så jag var tvungen att kolla det, men det var det någon som hade kollat på det där på riktigt och sagt att, ja, så här är det. <laughs> så då var det ju lugnt, då var det ju bara att börja köpa, eller ja, jag tog massa kraschade skepp efter varandra. Ah. De är ju rätt bra faktiskt. Och de kostar ju inte tio miljoner. <laughs> precis. <laughs> och, det, och så gör man det innan man hinner uppgradera alla warp drives, så man inte, för de får man ju inte ta med sig. Det är ju lite synd, kan jag ah, tycka, exakt. att man inte kan skruva lös den. Hur svårt ska det vara. Man kan warpa sig lång väg men man har ingen skruvmejsel. Så att, ja. Men hur många slots har du nu? Vet du? Det? Har du 48? Jag har 48 på gubben. På gubben. Jag har maxat gubben. Men jag minns faktiskt inte vad jag hade.. Om jag hade 32, jag har inte... inte så hakt upp. Jag satsade väldigt mycket på Suten för jag ja. hade ju räknat på det där. Och sen kom det ju fram att jag hade räknat, men lite fel i med att det, du får dubbelt, ja som du sa åt mig, att uh, skeppet, uh, saker som stackar, ja precis, klarar den ju dubbelt, så den klarar 500 istället för 250, eller ja och så vidare. Mm. Uh, det hade jag inte riktigt räknat på, för jag hade tänkt att jag hade gjort en stor vinst, uh, men uh, ströntsamma. Ja. Nu har jag maxat uh, suten i alla fall, så det, det är bra. Uh, men ja, nej jag vet inte, jag, jag har tagit en liten, liten paus så att säga, jag är ganska nöjd, jag tycker att uh, det känns okej. Okay. Ja, det är samma här och nu kommer vi som sagt till också, ja. eh, som du kommer att ta ett tag innan, innan när jag fortsätter med i, i No Man's Sky. Som sagt, det kommer att bli något chill, chill, ja. chill, -lir, mysigt rymd äventyr när, när jag har lite tid över. Mm, ja. jag tänker lite också när man kanske eventuellt nu lirar ett tag eller något annat för den delen så kanske den där första uppdateringen hinner komma med contents också eller liksom basbyggare eller vad det nu skulle bli ja. så kanske man liksom, nästa gång man öppnar upp spelet så har man ja, ett nytt spel, jag säga ett tillspel spel ja. något mer att göra så här är det skönt ja. PS4 har fått flitigt med uppdateringar mm. för, för att ja, det har ju kraschat ganska mycket och hårt det är alltså illa när PS-spelen kraschar Det ja. tycker jag ja. mm. Så nu är det faktiskt Känns det rätt stabilt Kan jag tycka Nu senast när jag spelade Ja, För, ja men det är galas Första dagen när jag spelade Så märkte jag att jag kunde Jag kunde få spelat att krascha Själv Alltså jag, jag visste om, om jag tryckte på Optionsmenyn Knappen mm. Två gånger snabbt Så kraschade spelet alltid Så det var så här, Skulle jag in options Då var det här Gjuta inte tag Vänta några sekunder Så nu trycker jag options igen För att ja, komma ut ur optionsmenyn Ja så, Men nu känns det enkelt Och, och ja Stabilt Mycket Det är skönt Ja, det... När man vet vad, vad problemet var först och främst och sen att de faktiskt uppdaterade ganska kvickt. Ja, det det löser faktiskt problemen. Det, var, det blev ju där ett taget att, att hade man varit ute och sprungit i tio minuter en kvart då var det så att då letade man ju förbrilt efter en sparpunkt för man tänkte ju att spelet kan krascha när som helst. Ja. Ja, <laughs> då tapp, tappade jag min, min tid. Men som sagt, just nu så känns det mycket bättre än eh, senaste spelade. Mm. Kanon! Men ja, i, annars har jag försökt när jag tog min, min platin och ja, efter att lirat lite till så eh, fokuserade jag på lite korta spel igen på Playstationet som jag har haft liggandes eh, en, en längre stund. Och då gick jag ju efter eh, tiderna på How Long, vad heter, how long to Beat ja. Så jag startade upp eh, eh, Streets of Rage 2, ah. eh, ett gammalt Mega Drive spel som, som finns på PlayStation 3. Eh, de verkar ha tagit eh, rommen rakt av och så bara tunkat in någon sorts emulator ja. som funkar. <laughs> Så det, det är, det är Mega Drive-spelet rakt av upp och ner. Med tre save states så att du kan som spara när som helst under spelet. Musiken har jag hört förut i det här spelet, men jag som aldrig, aldrig spelar det själv. Måste jag säga. Mm. Så det spelar jag ut faktiskt. Det tog inte så många, många timmar. <laughs> Sen siktar jag på nästa spel som heter. Malicious eh, Playstation 3 För på, på How long to beat Tror det stod att, att det var Det skulle ta 3-4 timmar Eller något sånt där eh, ja. Så när jag startade spelet Så var, dog jag typ direkt På första banan Vad Shit vad svårt det är, är det jag som är <här> jättedålig eller, Nej men jag, testar jag igen Eller första banan Det är som en hub som man kan så, välja Välja vart man ska gå eh, mellan olika arior. Så jag tänkte ja. att jag kanske bara råkade ta fel area Det kanske finns de olika, olika svåra. Så jag testat, tog en annan och den var faktiskt eh, enklare. Eh, ja, okay. Men jag dog ändå och eh, hade problem innan jag tog som bossen i, i spelet. Eh, spelet är som ett bitemap eh, 3D eh, spel där du ja, du kommer in i en in värld där det är en, en boss som du ska spöja och så är det en massa massa ads också eh, så det, mm. man kan som döda adsen för att ladda upp sin vad heter det i speletet, sin aura tror jag det, nog kallar det sitt spel och sen med, med den här auran då också kunde du göra unika attacker så som gör mer skada på, på bossen till exempel ja, just men ja som sagt jag tyckte att det var jättesvårt så var shit här kan ju inte ta två tre timmar liksom eller är det jag som, som missar någonting <laughs> så då kollade jag igen lite noggrannare på how long to beat så då var det typ två personer som tror jag det var som hade ja, summittat skickat Jaha. in sin tid så okej, okay, det kanske inte är så trovärdigt om du bara är två stycken. Så det gick till till ja, men en Playstation-sida för att läsa. De brukar ha, ja, på forumen för, för olika spel brukar det finnas så här. Trophy Guide and Roadmap, så att man kan läsa eh, stegvis vad man ska göra eller vad som krävs och sådär. Så där. Alltså de, brukar de ofta ha satt ut sådär... Eh, eh, en tidsangivelse samt en svårighetsgrad som de, som de tycker att, att, ja, att spelet är. Där har de satt en ja, malicious svårighetsgrad var så här 9,5 av 10. En tid var 50 plus timmar om det inte, om det inte är <laughs> riktigt bra. Jag, bara, ja. jag tror jag hoppar över det här spelet. Det var inte riktigt min typ av spel heller, så det var som enkelt att bara. Ja, ja. Du Eller... tänkte så här: Okej, okay, fyra timmar, det funkar. Ja, exakt. Det, det kan jag plöja ja. igenom, liksom, det kan ge det. Även om, även om det inte riktigt är min typ av spel. Men när det var 50 plus, de depending on, on, on your skill. Liksom. Och så känns det och, som att man inte har den skillen från början. Ja, exakt. Och så är det inte min typ av spel. Då, och det bara, ja. Ja. Skipp, det här skippar jag. Ja, det uh. var ju skönt att du kollade på en alternativ sida. Ja, men okej, okay, ja, jag ger lite tid till. Liksom, så. Och så håller du på så. Det blir ju... Ja. Mm. Man kan ju wasta ganska mycket tid innan man inser att det här var ju helt galet. Ja, faktiskt. Så då gick jag över till. Till Xio Drifter efter det faktiskt. Mm. Playstation 4 och PS Vita jag tror det finns på PC också faktiskt. Ett, ett metroid liknande spel i ja, gulligt pixelgrafik. Ja det tog väl en Ja vad kan du ta Max tre timmar så hade jag Kört ut allt i spelet Liksom mm. Så det var riktigt Ja det passade mig riktigt bra kort, kort spel som Gav mig lite Metroid känsla Du är en liten gubbe Som, som Reser ut i rymden Och så går helt plötsligt ditt rymdsköpp sönder och, och du tappar Din, din warp Ja. I det spelet Och splittras ut på Fyra närliggande planeter Så då kan man säga Ja, resa mellan planeter För att Ta, till, ta tillbaka sin, sin warp core så då är det så här att ja, Om du får till en planet och märker att Här måste jag till tydligen kunna, kunna Simma i vattnet på något sätt För att ta mig vidare Så då Ja, går man ut ur planet igen, flyger till nästa planet och där märker man att ja, men här kan jag ta mig till någon boss och här fick jag en, en upgrade. Nu kan jag, nu fick jag som ett, ett, en båt under vattnet så nu kan jag... Nu låser jag upp alla, alla vattenpassager i spelet. Mm. Så, kan, så det är mycket så här fram och tillbaka med, Just. Som, som i Metroid helt enkelt. Så det, det, det rekommenderar jag faktiskt. Det var ett riktigt skönt spel. Jag har ju då fått... Via Playstation Plus Så jag vet inte riktigt vad spelet kostar Som sagt, det är väldigt kort Jag hade kört ute på Ja, som sagt Max 3 timmar så... Men det var härligt gulligt eh, Spel och sen efter det, <coughs> efter det Så spelade jag Ett annat kortspel, spel utvecklat faktiskt eh, Unmechanical heter det eh, Det känner jag igen ja. Playstation 4 och Playstation 3 Vet jag att det finns det i alla fall. Mm. finns säkert på PC också. Ett pusselspel. Du är en fly... En, en plåtrobot. Typ ett huvud med en helikopter på, på huvudet. Så du och, och en tractor beam. vi ja Vad ska man säga? Magen, fotknälen. Eller där man skulle kunna tänka sig ha fötter. Så du... Flyger runt och lyfter stenar Och Läser pussel helt enkelt eh, Drar i spakar Och flyttar bomber Och, och sådant eh, ett, ett av de första pusslarna som kommer rätt tidigt Är något Simon Says Pussel till exempel Klassiskt ah, ja. ah. Eh, Det tog också typ Tre timmar kanske Så hade jag klarat ut spelet eh, det var några pussel som var lite kluriga, mestadels för att jag inte förstod vad man skulle göra. Men jag lyckades lösa dem ändå med ja. lite, lite tur. Det var som ett pussel till exempel hade fyra cirklar: en, en cirkel i mitten och sen, och sen en cirkel utanpå på den och mm. sedan en tredje och en fjärde utan på dem. Och så var det fyra, fyra färger. Eh, och jag tror den cirkeln i mitten var bara en, en hel färg. Och den andra cirkeln kunde vara i två olika färger. Och den tredje cirkeln kunde vara i fyra färger, tror jag. Och den sista cirkeln kunde vara i åtta färger. Mm. Och från början var ju de... Varje cirkel var satt i en hel färg var. Så den första tror jag var hel röd, den andra var helt blå, den tredje var helt grön och den fjärde var helt gul. Och jag fattar inte vad, vad är tanken här liksom. Vad ska jag göra? Mm. Så jag tryckte bara på en massa. Ja, ändrade färger på de här hjulen en hel del, och till slut så hade jag löst pusslet, så jag var, Hau. ja. Ja, jag vann, men jag vet ja, inte varför. Jag vet inte varför, så jag kollade lite mer efter att jag hade löst det. Vad, vad, är, det som är, vad är det som är unikt nu när jag har löst det jämfört med, med hur det var när jag började? Och då såg jag ju typ att lösningen var att ingen färg fick nudda sin egen färg. Det var, okay. det var pusslet, men det var så här... Ja, det, det hur skulle jag veta jättet. det? Det var uppvisat, så att säga. Det, det, de hade inte förklarat det, helt enkelt. Nej. Vad det gick ut på. Precis. Ja, nej, men det kan vara jobbigt. Äh, när spel... Äh, det är ju löjligt när de är förhjälpsamma, Men det kan ju bli väldigt löjligt när de är extremt ohjälpsamma också. Ja. Och inte berättar någonting alls. Och det känns inte logiskt. L ja. Speciellt spel kan ju vara lite sådana. Lite beroende på... Ibland är de alldeles för logiska så att det blir bara att ja, det blir för enkelt, eller, enkelt. Ja. eller att de bygger upp det så att ja, alla pussel ja det slutar nästan med att alla pussel är likadana om man säger så. Ja. Det skiljer sig så lite. Sedan så vi... Finns det en, en hjälpknapp i spelet faktiskt mm -hmm. också. Ja, Men jag använde aldrig den. Jag ville liksom inte. Ja. Får man någon penalty om man använder den? Eller det är mm. ingen så här. De drar av någonting eller ökar tid eller ja. Nej, Nå det enda som händer är, ifall du jagar trophies som jag, ja. så får du, får du inte en... Det finns en trophy där du ja, klarar av spelet utan någon sorts hint fr från spelet i sig. Okej. Okay. Så det var väl... Ja, de, de, de, dels därför jag inte ville använda hint för jag ville ha den där trofin, Och så dels för att det är ju mer rewarding för en själv ja. när man faktiskt löser ett pussel eh, utan hjälp. Speciellt när man bara tycker Nej då Ja men, men ja. exakt Där det, det på sitt, var, var det inte alls no rewarding För det var så ja vad, vad har jag gjort Vad är det som Men var... det kanske snarare var dålig speldesign Än att det var Ja du som lackade i någon sorts Ja jag vet inte Det kan ju vara dålig design också Ja, ja Det var som för ett annat ställe i spelet Det var så här. Lampor Man skulle tända eller släcka det, Och så var det som en, Man såg som en mätare på väggen Och så var ja. det ett streck på så då förstod jag typ, att ja, man ska tända lamporna de var, Lamporna är olika stora Och drar olika mycket ström från den här mätaren i väggen mm. Så då förstod jag att, jag förstod ju snabbt att ja, men jag ska tända och släcka de här lamporna Så att den är jämnt med sträcket så är pusslet löst Och mycket riktigt, för första rummet så var det som tre lampor Och så var den här mätaren Och jag fick den på sträcket och tog mig vidare till nästa mm. rum som var exakt samma sak, fast det var fyra lampor nu istället för tre. De hade bara ja, gjort det lite, lite svårare, så att säga. Ja. Uh, annars var det exakt samma en, en ny mätare på väggen med ett sträck. Så, så jag fipplade runt där Jag tyckte att jag hade, hade den exakt på sträcket Men man, nej, fail ändå. Okej, okay, te testade att släcka lite andra lampor, tända lite andra lampor. Så jag bara, nej, fortfarande inte det ljudet att man har klarat av pusslet och att ja, nästa dörr öppnas. Liksom. Så jag bara, shit, vad det jag gör för fel? Liksom. Jag, jag försökte så här, tända och släcka och, och ingen annan kombination jag gjorde kom, kom ens nära att vara avsträckt Så var shit vad är det här. Sen så tänkte jag, jaha, har de gjort så att även lamporna från förra rummet gäller i det här rummet? Så det är sju lampor istället för ja, fyra. Så då flög jag upp, släckte alla lampor uppe i, ja, i första rummet, flög ner igen, tände alla lampor i det nya rummet. Och så bara, tada, nu är det vidare. Jaha, jaha, ni räknade ja. även med de första lamporna. Jaha. Ja, det är spännande. Jo. Men du fick ju tänka till. Ja, jo. Så det var alla spelen jag faktiskt spelat på ja. sistone. Som sagt, jag har försökt beta av min backlog och då går jag efter how long to beat bara för att försöka beta av de korta spelen, även fast nu här Malicious visar sig inte vara... Ja, precis. det blir inte så mycket äventyrspel då, tänker jag. Det blir mycket så här små pusselspel. Ja, det har det blivit uh, hittills i alla fall. Ja. Jag skulle väl göra någon avstickare framöver. Ja, nu blir det ju World of Warcraft då, men... Uh, Ja. Det väl blir någon avstickare till något stort, större spel. Jag har, mm. ju, jag har ju så här, Dragon Age, och fallout som jag skulle vilja spela till exempel. De är inte Aa. direkt små. Vilken fallout, fyran. Ja, det blir väl. Eller har du inte spelat alla överhuvudtaget? Ja, nej, det är bara ett av två när spelat. Så är det är väl trean jag tänker mig, tror jag. Ja. Men det är ju inte så dumt. Eh... Jag, Tror jag tänkte säga så här, har ja. du spelat Tactics men det är inte så viktigt känns det som, det är ett annat spel, alltså Fallout Tactics, det är ju mer taktikbaserad så nej, skippa det, trean är bra, det är ju liksom första steget in i, in i 3 d universumet, det ja, tycker jag att den var bra, nu tycker jag ju som många andra att uh, uppföljaren New Vegas, eller ja, DLC bara ett DLC, ja, men i alla fall tilläggspacket var bättre än ah. spelet i sig. Men ja, nej, det, det, jag tycker tre är var bra. Jag gillar ju Fallout Jag var sjukt skeptisk när de tryckte in det i 3D, så att säga. Man var ju van med det isometriska upp och ner, eller ja, mm. snett uppifrån ja, exakt. varianten. Men ja, varför inte? Det är nice. Så det, det, är kul. det är kul, det tycker jag du ska besöka. Det är också lite så där, Fallout är ju, du kan ju klara det relativt om du liksom kör main-storyn och inte så mycket annat. Ja. Sen kan du ta hur lång tid som helst om du ska göra alla sidequests och utforska alla grotter och så vidare. Och alla vaults. Men nej, men det är kul. Bra story. Yes. Jupp, jupp. Uh, Vad tänkte jag säga? Jag såg någonting idag. Eller om jag såg det igår en dag. Jo, The Division har du ju spelat. Nej, det har jag inte. Du har inte spelat, just det, svaret, Men du har hört om hur fantastiskt dåligt det var. Eller ja, hur... Bugget. Jävlar. Bugget framför allt. Och mycket fuskare och mycket så vidare. Ja, just det. Ja, det har jag hört. Det var ju mycket fusk. Ja. Och det var mycket buggar. Och det var mycket griefing och så vidare. Men i alla fall. Nu har de utlöst någon sorts... Jag tänkte säga tävling, men de efterfrågar folk som vill komma och hjälpa till och göra spelet bättre. Så Ubisoft och Massive då kommer, ja, man får göra en ansökan och skriva liksom hur mycket man spelar och så vidare, ja, allt det där, mm. hur bra man är. Och så kommer de välja ut folk som de kommer eh, flyga ner till Malmö, de kommer betala hotellrum eller ja, bo boende och mat. Och sen kommer de då och liksom, kommer du få delta i vidareutvecklingen av spelet. De har nu eh, hållit tillbaka på ett DLC-paket. Eh, eller då en update. Jag vet inte vilken av dem där, jag hänger inte riktigt med. Eh, jag, har inte, jag la ner det där. Eh, så att, eh, de håller, håller på det för att utveckla spelet till det bättre nu. Med hjälp av communityn då. I stort. Okej, okay. är, är det worldwide de söker eller är det bara inom Sverige? Som jag förstod det är överallt. Nu har jag inte läst det finns tillta. Men som jag förstod det så är det överallt. Mm, okay. Folk som är intresserade. Så det är ju spännande. Mm. Jag har inte hört alls om något sånt tidigare. När man tar så pass mycket. Det är klart att man rekryterar folk från community. det har ju skett tidigare. Men just det här att man gör någon sorts skicka in. Så får ni, får ni kanske hänga på. Och hjälpa till. Jag vet inte. Det är både lite desperat och faktiskt väldigt sunt. Jag vet inte vart man ska dra gränsen. Ja, mm, exakt. Det är lite svårt svår läst. men det är ju kul. Jag, jag hade stora förhoppningar på spelet och varit jättemissnöjd och det är lite synd. Eh, men ja. Det är bra att de tar till communityn, den community de har kvar. Liksom. Det, jag tror att det är många som är som jag och många andra som har hoppat av för att man ledsnade. Speciellt PC-spelarna tror jag. Jag vet inte hur mycket fusk det var på konsolerna. Men PC är ju lite drabbat av just diverse wall hacks och sånt har ju alltid varit ett problem. Mm. I sådana spel. Så fort det är pvp så är det ju väldigt. Och det är synd. Men eh, det var en kul, kul grej liksom. Att man tar, tar tillvara. På communityn. Så här. Japp. Japp, japp. Jag har läst lite. Eller jag har läst lite. Spennyheter. Ja jag läser mm. ju alltid spen nyheter. <laughs> Men några som fångade mitt intresse. Som jag hade. Ja sparat undan för att nämna någon gång <laughs> så läste jag för ett, ja, några veckor sedan nu att Inside kommer till eh, kommer till Playstation 4 också mm -hmm. eh, släpptes ju till PC och, eller ja, Windows och eh, Xbox One när det var nytt tidigare ja, i år ja, det var i början av sommaren tror jag då. Ja i, juli, jag. Sånt, ja. ja i slutet på juni i början av juli ja, något sånt där. men nu kommer det även till Playstation 4 och jag tror det har kommit till och med, när jag läste den här nyheten så var det, så var det att det är på väg okay. men jag tror faktiskt det kom bara här typ förra veckan ja, Inside utav skaparna Aha. som gjorde Limbo Precis. Och det ser ju fantastiskt ut. Jag har inte spelat det, men det ser ju verkligen... Det ser väldigt, väldigt limbo ut. Ja, exakt. Jag är lite småsugen på, för jag gillade ja. limbo väldigt mycket faktiskt. Det var... ja Vad heter det? Ja, det var en, en, en bra fängslande story, Keri. även fast det inte har någon dialog alls. Nej, det är lite intressant hur man kan göra ett spel så pass gripande, men ändå på något vis ingen dialog. Och jag tror väl att, som jag har förstått i Inside, lite av samma stuk, alltså just på det. Det verkar inte vara några dialog. det verkar inte vara... Det verkar vara mycket, ja, mycket som händer på skärmen, men du, du kan inte interagera med så mycket. Mm. Interagera, heller kanske. Ja. Så ja, det ser spännande ut, TCF. Det är något ett sånt där spel som jag skulle kunna ta upp. När man har löst något på allt annat. Det känns inte som att det borde vara så långt, heller. Nej, exakt. Det passar mig väldigt bra med de här. Emellan man spelar de här väldigt långa spelen som typ aldrig tar slut. Så kan det vara skönt att ha dem där. Ja, jag vet inte. Det blir nästan alltid pusselspel för min del. För det är de som är lite kortare. På något vis. Ja, så är det ju. Fast ja, pusselspelet kan ju bli långa ifall man ja. inte löser. pusslet. Men då är man för dålig eller så är spelet för dåligt så då lägger man ner. Med. Ja, nej men så är det ju absolut. Och, men det är, jag vet inte, det är, det är lite så. Vissa pusselspel är ju nästan förenkla men ändå. Jag vet inte, det, det, det är ju liksom en sweet spot där någonstans där det är perfekt. Och det är nog säkert lätt att hitta den som spelutvecklare. Alla är ju all, alla är ju inte som, som jag. Halvdåliga. Mm -hmm. Vissa vill ha mer utmaning, uh, typ. Nej, men så är det. Det är kul. Uh, ja, nu såg jag att uh, lagom till att Vov WoW skulle släppas. Jag har suktat över ett spel ganska länge nu som heter Overland. Jag vet inte om jag har pratat något om det. Det är Early Access, uh, Overland G heter det nog. Jo, uh, det är... Uh, vad ska jag ljuga om? Det är lite som Faster Than Light kan man säga, FTL. Mm -hmm. Visst heter det f -tell. Jo, det heter f eh, det är, Du är en survivor i Suburban, då, så att säga. Och eh, din spelplan är... Ja, men det är inte jag har inte jag snackat om, det känns bekant. Eh, din spelplan är... Eh, en sex, Jag tror det är 16 gånger 16 rutor. Det ser ut som ett diorama ungefär, snett uppifrån ser du det. Är det din spelplan? Och så på den spelplanen spånar det då olika saker. Överlevande, monster... Eller ja, fiender är det väl då. Och så vidare. Och så ställs det inför val hur du ska göra. Du har en bil som du då ska köra ut någonstans. Jag vet inte vart man riktigt ska, jag har inte förstått. Jag har inte läst på allt för mycket. Ett, ett äventyrspel som verkar vara lite roguelike-stuket då. Mm -hmm. uh, Overland. Uh, det är fortfarande nu i någon sorts uh, alfa-test. Inte, finns inte på Steam utan de kör via någon egen uh, annan plattform då så att säga. Men jag såg att det släpps, om det släpps nya nycklar eller om det släpps, alltså så här, de tog bara in tusen pers att börja med. De körde inte den här supergrejen att man bara, alla får vara med som betalar massor med pengar. Utan de sa så här, vi har, jag tror det var tusen nycklar. Vi har dem och så släpper vi dem för att vi vill liksom få kvalitativ feedback. Inte bara öppna floodgatesen och tjäna pengar utan mm. de vill ändå driva spelet på något vis. Ja. Så nu ska vi släppa nya nu imorgon såg jag. Okay. Klockan med eller någonting. Så att, ja, det ska bli spännande eh, att spela det. Jag vet inte hur, vi ska, hur jag ska rymma det i schemat med <laughs> allt annat, men det var ju synd att, att det kom just nu. Uh, är det Overland som ett ord eller är det, det... Uh, två? Ja, precis. Overland-games.com tror jag sajten är. För övrigt. Uh, land Precis. First access, 20 timmar, 29 minuter och 11 sekunder, coming soon. Det ser lite spännande ut. Så här, random genererade baner och, och vägen då till slutdestinationen eller målet då. Väldigt ftl om man säger så, för det bygger lite... Jag vet dock inte vad du har liksom som jagar dig, för i FTL så har du då någon sorts elak rymdflotta som jagar dig där bak så att du inte kan... Du kan inte slappa för mycket. Jag vet inte om det finns något motsvarande här eller om du faktiskt har tid på dig att utforska och ta ja, andra rutter så att säga, som kanske är långsammare. Men det ska bli spännande. Jag, jag har spelat det till nästa, eh, nästa podd om ni är intresserade. Så ska jag försöka klämma in några sessioner och kanske vara lite mer konkret med vad, vad det är för spännande. <här> ja, jag ni igen någon bild där. Jag tror jag har varit in på sidan tidigare ja. någon gång. Du kan nog ha pratat om det i alla Ja, man vet aldrig. Om inte annat så har jag gjort det nu. Det är, det är spännande. Jag ser fram emot det Synd att det krockar med massa annat. Men det kan vara bra med lite variation. Yes. Så är det. Det är nice. Yes. An annars då? Känner du igen eh, spelet Darkest Dungeon? Ja, precis. Det har jag spelat. Eh, det är... Ja, nu är jag väldigt... Playstation Bias, eller vad heter det? Ja, <laughs> Fanboy. Exakt så. Ja, <laughs> det så. Fanboy låter så dåligt. Ja. Men ja, ja, men ja. Det är, ja, det är där jag spelar många av mina ja. spel. Så det är ju många, många av nyheterna jag läser, det är ju just om Playstation mm. då. Och ja, det här spelet letar sig faktiskt till Playstation 4 och Vita nu i okay. september. I och och Vita också? Ja, är faktiskt. <laughs> i slutet på september är det satt, 27 ja. så det är en, en månad bort det här spelet har jag varit sugen på att testa, för jag har hört hört folk spela det helt enkelt mm. så, men jag har som inte pratat något nyligt om det är, det är det värt att spela du hade spelat det lite grann jag har spelat det, precis, jag vet inte exakt hur mycket jag spelat det, men Jo, jag tycker att det är kul, det är ju, jag förstår att de släpper till vita, det är ju som perfekt, det är ju turbaserade strider tänker jag säga. Det är, ja, det är väl kul, det är kul, jag gillar det. Jag har inte spelat, det. jag vet inte vad jag är uppe i typ 12-13 timmar eller någonting, jag har inte spelat extremt mycket. Mm. Det är, jag tycker att det är lite mycket... Dina gubbar, ja, du levlar ju dina gubbar så att säga på ah. du gör dem ju bättre vis. och det känns lite som att det kan vara uh, The där i början för att det är ganska svårt innan man liksom har förstått alla mekaniker i spelet okay. för det är ju någon sorts uh, terror eller jag minns inte vad den hette nu de blir ju insanity typ de blir ju insane. De, går in, ja, de blir, går, blir helt, helt enkelt insane och dör eller dödar varandra eller ja så vidare och uh, då lägger man in dem i någon sorts mentalsjukhus då och det där blir fort och väldigt fullt. Eh, och då måste man rekrytera nya gubbar. Så det är mycket så här... Eh, det bästa sättet att klara spelet på, känns det som, det är att man bara hela tiden rekryterar nya gubbar. Och så tar man så mycket skatter som möjligt och skiter om dina gubbar dör. Så länge man liksom får med sig skatterna hem. Och sen uppgraderar man sina sjukvårdsplatser, sin bar och så vidare som sin gör. Så det blir lite roguelike på det sättet. Du, vet? du kan springa in, plocka grejer... Eh, dö kanske, och så kan du uppgradera dina du har ett mentalsjukhus till exempel, de har en bar, de har ju olika de ger olika färdigheter till dina gubbar mm. och så har ju dina gubbar de är olika typer av gubbar men alltså, ja, precis det blir lite grindigt i början, känner jag sådär. att det blir lite dö-grind, man bara, man bara mosar in nya gubbar i den där dungeonen eller för att liksom eventuellt få lite cash tillbaka så man kan uppgradera mm. men jag tycker att det var kul, liksom, det är det är, lite, det är kul. Det är lite udda, udda sätt att spela. Så att ja, mm. prova det. Om du inte behöver betala allt för mycket pengar för det så tycker jag att det, det är värt ett test. Ja, nej, det står ingenting om något pris här så jag vet vad det ligger på. Men det åker väl in på min min Back. wishlist. Min <laughs> ja. ja, just det. Ja, wishlist och backlog är två, två olika saker. <laughs> det ja, du, du, måste, du måste först ha det ifrån till ägare. Tills du kan backlogga det. Oh, exactly. <laughs> men jo. Absolut. Kolla in det. Om inte annat. Kolla lite mer på det. Ja. Och känna efter. Jag tycker att det är, det är ett intressant spel. Sen när man tittar på streamers. De är helt vansinnigt duktiga. Så att, <laughs> men det, det är ju så. De gör inget annat. De gör ju inget annat än att spela Nej. Nej. Dessa Twitch-streamare, vad gör ja, vad, så vad så jag... du? vad håller du? Vad håller ni på med? Ja. Ni är bara spelar. Fast... Och konstiga spel. Ja, fast Twitch håller på att fixa till fixtillare nu. De har ju lagt in social eating-kategori. Och... Jo, nej, men den gillar jag ju. Den jag... jag. har faktiskt provat den. Det var, det var lite komiskt. Det är ganska stort. Jag vet Korea är ju duktiga på social eating. Jag tror att det är till och med nästan alltid en koreansk kanal som är typ störst mest tittade på. Men det är, det är intressant, jag vet inte. Är man, är man ensam hemma och ska chata, käka så kan man ju dunka på en social heating-kanal. Det kanske känns bättre då, jag vet inte. Nej, jag vet inte det är ett intressant fenomen. Ja, det är fantastiska, men jag har liksom inte förstått grejen. Det, det är intressant att det funkar, liksom. Ja. Mm. Varför, varför inte? Kan man titta när folk målar, fast då är de ju kreativa på ett sätt. Att bara sitta och äta känns ju liksom... Ja. Mm. Jag vet inte. Det är intressant i alla fall. Jag tycker att det är spännande. Kanske vi börjar med det. Kan man, kan man få donationer för en ny hamburgare? Liksom? <laughs> exactly. Man sätter sig på max, eller på en annan valfri restaurang och bara tigger donationer för att kunna gå och köpa en till börjare. Ja. Yeah. Man blir jävligt fet efter ett tag, om det här. Om man får mycket subscribers. <laughs> yeah, exakt. I mean, nej, men de har ju verkligen... Twitch eh, jobbar ju åt alla olika hörningar. Deras creative hörna eh, har ju blivit större än någonsin, känns det som. Det var ju bara ett fåtal i början som ja, med målade eller vad de gjorde, leatherworking. Det var ju ganska mycket. Nu har det ändå spridit sig, så att det är eh, väldigt mycket. Mm. Eh, både programmering och så vidare. Så det är kul. Jag brukar kolla. Det är ganska soft att slöta titta på, om man nu inte vill se... Eh, E-sport eller liknande när folk kör någon sorts Let's Play. Ja, no, exakt. Exactly. Ganska... Så det är kul. Jag tycker det är kul att de försöker i alla fall. Sen om det alltid är kvalitet, det, det vet jag inte. <laughs> Medan Google försöker obstinat få någon som ska använda deras eh, YouTube Gaming eller vad den heter. Jag vet inte hur det går för den. YouTube Red? Eller heter YouTube Gaming? Men Red är väl den här prenumerationstjänsten allmänt för YouTube. Den vet jag inte alls vad som händer med den. <laughs> Men de hade väl en streaming-satsning. Hette inte den Youtube Gaming eller någonting. Ja, kanske inte så. Jo, den finns ju kvar. Ja. Den har väl en stort hjärta som logotyp, vet jag. har jag fan med. Men ja, jag vet inte vad som hände. Jag vet inte om någon har hoppat på den, på den grejen. Nej, jag vet inte. Det inte känns ju generellt så att Youtube har ju som problem generellt med både advertising och så vidare. Reklam och prylar. Så att, ja, jag tror det är svårt att ta ta från Twitch. Ja, jag tycker att Twitch är en bättre plattform för att streama mm. också. Jag har varit sett på några streamers på Youtube, men ja. jag gillar inte alls hur det funkar där. liksom. Ja. Nej, men sen är det ju liksom du har en plattform. Liksom. Du, du går till Twitch för att titta live spel eh, idag. Det är ju Synonymen är ju Twitch. liksom. Ja. Du går ingen annanstans. Den enda nackdelen jag kan tycka med, med Twitch, eller det är väl, ja, men det jobbar de säkert också på, det är just att det är lätt att hamna i massan. Alltså det, det, det finns Lyric och eh, ja, Summit G1 eller vad nu heter. De här, ja, men de som har 40-50 000 tittare och lite till när de är svårt att logga på. Sen har du de här som har 3-4-5 000 tu, ja, ungefär. Sen har du liksom Indorös som kanske aldrig syns, som har mellan 1-100 viewers, som liksom aldrig, de får lite, de syns inte för massan. De skulle behöva promota även de här mindre. Ja faktiskt. Streamerserna på något sätt. Jag vet inte, det är ju säkert en jättesvår grej att, att, att lösa på ett bra sätt givetvis. För de vill väl ha fram kvalitet. Det finns säkert jättemånga som inte ja, jag vet inte. Men det är synd att det, det, det är svårt att bli, jag tror att det är svårt att bli väldigt stor. Man måste vara väldigt, man ska ha lite tur också. Men ja, vi har ju mycket svenska streamers som är jätteduktiga. Ja. Så att de har, ju, de har ju lyckats. Jag menar vi har ju Ja, bitar i kaffet kör ju stup i eh, Det blir bara bättre och bättre. Sen har vi ju mycket, ja, men, ja vi har ju haft jättemånga här på, på, på podden. Mm. Så det går ju, det går ju att verkligen lyckas. Men man, om man tänker om de som har lyckats, hur många är det som som kanske inte syns? Och jag vet inte, vad är lyckas att man kan leva på det, eller bara att man får en schysst community som följer det. Ja, det är sant. Det blir ja, ju helt ja, och man, sina egna mål också där också. Ja, men precis. Men då kan det vara nog så viktigt att de faktiskt promotar de här alltså, som kanske har 10, 15, 20, men ändå liksom trycker ut någon sorts kvalitet. Hur man nu sätter en stämpel på kvalitet. Men, så att de kan deras kanske öka med 100% så har de 60-70% och är skitnöjda. Alla, ingen, det finns bara en lyric liksom. Det finns bara en, ja jag vet inte. Det blir liksom, alla har kanske inte tanken att leva på det. Utan bara för att det är jäkligt roligt. Jag antar mm. att du inte har tänkt att leva på det. Fast det hade ju varit fantastiskt förstår jag. Men det kanske inte är det som är drivkraften att du ska kunna dra in 250 000 i månaden. Nej, men skulle det inte det... bestämt göra det Ja, alltså? jo, precis. Men drivkraften är kanske inte att du ska bli en ny Lyric. Nej. Det, det är inte så. Och det är väl det. Många är väl där. Att, jag menar, det vore fantastiskt att typ kunna betala av micken liksom. Eller ja, men så vidare. Att ändå liksom kunna gå plus minus noll på det och ha en rolig community och ha det. Så det måste de bli bättre att promota på något vis. Jag har ingen lösning, men ni kan ju ringa mig. Så ordnar det. Och jag vill ha mer än 250 i för att lösa problemet. Yes, nej, men... Så här, social eating alltså. Social eating, det är där mm. vi ska slås in. Ja, men jag tror det. Det är, det är ändå en relativt liten kanal och så är det många som bara stoppar fingret där när de liksom har slutat spela CS och bara, ja, ah, men nu ska jag äta. Då taggar de om kanalen till social eating istället och sen hoppar de tillbaka. Så att bli liksom en helinriktad social eating-kanal. Det är du. <går> äta mat i åtta timmar. Ja, jag, jag tror det. Om vi sätter upp ett, om vi köper liksom en, en lunchrestaurang, om vi startar en lunchrestaurang. Och så kör vi social eating därifrån. Så får man vara <går> med på Twitch också på något vis. Jag, vet inte, jag har inte tänkt på det här nu. <laughs> men jag tror att det blir bra. Det låter klockrent det är ja, det låter som att Jag det ska som... jobba på det där. Jag ja. återkommer. <laughs> Eller så gör jag inte det för jag har liksom en guldgruva. Ja, Man lägger ner allting. Mm, så här. E ja. <laughs> ja. Jag får skynda mig. När lägger ut det på onsdag. Jag har två dagar på mig att förverkliga mm. ja, Exakt. Två dagar. Ja, ifall någon då av de som lyssnar skulle sno i den. Tragiskt. Yes, yes. Yes. Nog om det. Ja. Eh, vad mer kan jag säga? Vad mer? Har, jag har du har hört den här tråkiga saken? Jag vet inte. Jag har alltid... Nu snodde jag något av dig. Men i alla fall. Eh, Carmack, John Carmack. Den fantastiska ID Software-skaparen. Eh, eller ja, Ag. Ja, han var väl med och skapade. Heter det så? Foundade. Ja, i alla fall, du vet. Grundare. ID. Grundare, då var det ordet jag sökte. Allt annat än vad jag sa. <här> eh, han slutade på ID Software och ja, Betesta köpte ju upp ID Software. Men han jobbar ju där ett tag och sen gick han över till eh, Oculus. Det vet säkert de flesta. Det var mycket skriveri om det där. Och eh, nu har ju då, ja det var länge sedan Betesta stämde Oculus och Facebook då. För att han då eventuellt skulle ha snutt med sig saker från Betesta och ID software till eh, Oculus då. Och närmare bestämt massor med VR-teck, då så att säga, VR-prylar, kod och sånt som man har skrivit eh, på jobbet när han jobbade för ID software. Så nu har ju de stämt eh, Oculus och Facebook. Så det ska bli spännande. Eller det är inte så spännande, det är rätt tragiskt egentligen om han nu har snott hem med sig grejer. Men enligt Utsagor då ska han ha snott eh, både mjukvara och eventuell hårdvara som de jobbade på på it Software. Ska han då ha snott med sig när han bytte, bytte jobb? Mm -hmm. Och som de flesta som jobbar inom sånt, ja, det är väl så nästan allt det är ju, allt du kodar eller gör på jobbet tillhör ju då det företaget. Det står ju ofta väldigt ofta ganska tydligt i, i anställningskontrakt. Ja, jag, så i mitt kontrakt tror jag det till och med står att jag får inte ens jobba med något lik, liknande projekt Nej. i ett halvår eller om är ett år framöver ifall jag byter jobb. Men precis. Ja, men det, det brukar vara ganska... ...för att säkra på något vis att du de inte ska... ...att du inte ska gå till en konkurrent, helt enkelt. Ja, exakt. Ja, eller att ta med dig nå... Ja, så att de... Massa gött. Och det är väl precis det då... Antagligen då, eller det de säger att John Carmack har gjort. Han har gått in och snort hårdvaru del eh, till VR och dessutom tagit med massor med kod och eh, så vidare. Och de här säger också att det var, massa, det var så här att de säger att Oculus då hade problem med vissa grejer i deras Oculus Rift som inte funkade för dem. Och då rekryterade de Carmack och de tog med sig då den koden för att lösa Oculus Rift-problemen. Men det är så intressant men väldigt tragiskt att det ska behöva vara så. Mm. Och jag har alltid haft, jag vet inte, John Carmack har varit en liten husgud för mig. Sen domtiden Så det vore ju tragiskt om han har sjunkit så lågt På något vis Men ja vi får väl se De stämmer ju varandra till höger och vänster Så det kanske bara är strunt, man vet aldrig Men de här stämningarna, det, det är nytt Alltså att de har ja, ja precis, det har, varit, det har ju varit på tal Jag vet inte exakt när de stämde om, det var ju våras Men nu har de gått ut och liksom Tydligt, när har de sagt så här, Det här har han gjort Tycker de då, alltså Betesta eller ja, Har de gått ut och sagt att det här det här stämmer vi dem för och jag vet inte om de har öppnat dem. Jag vet inte hur det funkar i USA med om det är allt är offentligt. Mm. Men då, det var i våras i alla fall vet jag att det snackades om stämningar just för att för det. Så att det är men det, det uppdagades nu här för några veckor sedan. Just det här specifikt vad han då anklagades för att ha gjort. Ja. Yeah. Yes, så det är tragiskt, det är tråkigt. Men ja, det var det. Yes. Konkurrens, konkurrens. Yep. Jobb. Och med de orden tror jag vi ska runda av, faktiskt. Mm. Har du något slutord du vill få sagt? Eh, ja, vi ses ju i boken Shores, helt enkelt. Eh, det är en vov nu, för fulla... Jag är ledig imorgon. <laughs> jag tog ledig från jobbet, en klassiker. Där, jag, jag och farsan är lediga, så att vi ska lera eh, hela morgonen. Antagligen inte på natten, för det, det brukar ofta vara serverproblem, det DDoS och sånt, så jag brukar. Jag vaknar väl fyra eller någonting och så kör vi. Så, så. det är, nej, det, det är vov som gäller. Så. Och jag hoppas, ja, nej men det är bra, det är kul. <laughs> Passa på med att ta ut lite komptid. ja, ja. Sån, det, sån ledighet. Sån, ja, precis, den är betald också, liksom, <laughs> eller jag är injobbad, eller hur man nu vill säga på det. Ja. Ja, och, ja, jag tog ingen semester, den sparade jag. Den är slut redan för något annat spel eller Ja, nej men Sverige. Yes. Eh, du då? Ja, har du något, ja. något visa ord? Ja, är eh, Playstation igen <laughs> yes. har lite, lite på smyg lanserat eh, Two-step verification som är ja. guldvärt. om man vill vara extra säker för sina mm. konton. De har, dock in, de har ingen appel eller något sånt där som många andra plattformar mm. har, utan de, de kör helt på SMS. Så det, man kopplar ett, sin mobil till sitt konto och aktiverar, aktiverar Two-Step Verification, så är det SMS som gäller för mm. att. Där är ju Battle.net väldigt långt fram tycker jag. Ja. Nu har de ju uppdaterat den ännu mer så att du får liksom en notification om bara behöver godkänna. Ja, exakt. Ja, det det är ju fantastiskt. Ja. Men, ja, ja. Det, snart byter vi namn till Good Luck Fan Sony. Ja, jag här. tror det. Ja, det. Det är mycket Sony nu, men det, det är bra. Det är bra. Yes. Ja, jag håller på det. Ja. Nej, men Jag vill bara mm. slå för slag för det för jag tycker att Two-Step Verification är grymt. Ö överallt där man kan ha det så borde man... Det borde vara liksom... Nästan var regel ja, att det typ. finns nu så I dagens, jag menar det är ju forum blir hackade hit och över dit Och jag tycker det är varje vecka något spelforum som har blivit hackat Eller någon, ja vad heter det, frontend för ja, Ett spel som har blivit hackat Jag tycker att det är bedrövligt ja, two är ju gårdagen egentligen i sammanhanget Ja Det har ju funnits så länge Exakt mm. Nej men vi säger så Tack för att ni har lyssnat Varsågod GG Yeah, again.